Fema Radio Show. Saudiaco. <laughs> Saudiaco. Yep, salam salam mpenzi msikizaji ambao unaendelea kutegia sikio Fema Radio Show ambayo ni show ya kijanja kabisa inayoleta kwako moja kwa moja na Feminine Hip. Karibu tena katika kipindi cha Fema Radio Show kwa wiki hii ikiwa ni siku nzuri kabisa kwa mara nyingine tena tukikutana katika kuweza kuzungumzia masuala ya kimaendeleo na harakati za maisha Na kumbuka kwamba huu ni msimu wa saba ambao tupo katika kuangalia masuala ya kilimo cha matunda na mboga mboga kwa wanawake yani wanawake na kilimo cha matunda na mboga mboga na leo katika kipindi hiki kumbuka kwamba tutakuwa tunaangalia masuala ya faida ya matunda na mboga mboga kwa afya tumezungumzia sana kusiana na hili na tukiwa tuko pamoja na washirika wetu Best Dialogue Tanzania How to Catch Association Taha Tanzania Agriculture Productivity Program pamoja na Agriculture Council of Tanzania ACT. Femina Ndiyo stering ambayo tunakuletea Fema Radio Show. Na jina langu ni Mohamed Mvumbagu. Kwa maana nyingine tena leo utakuwa ukisikia sauti yangu peke yangu kwa sababu bishosti uh, Rebecca Giumi. bado yuko na timu ya TV wakiendelea kusababisha ndani ya mji wa Njombe katika kuweza kukuandalia ile Fema TV Talk Show. Tukeanza kuzitendea haki dakika 30 za Fema Radio Show. Namna kwako, reporter wetu wa kwanza Suma Isaac akizungumza na watu mbali mbali katika kuchukua maoni yao juu ya kilimo cha matunda na mbogamboga kina faida gani kwa mwili wa mwanadamu? Sikiliza Asante sana studio. Mimi nipo katika kijiji cha Kimwa, Wilani Rungwe mkoani Mbeya na lengo la kufika katika kijiji hichi ni kutaka kujua mbogamboga mboga na matunda yana faida gani katika miili yetu. mbogamboga mboga na matunda yanafaida gani katika miili yetu? Baraka Mgula. Kwanza mbogamboga mboga, inasaidia kuleta nguvu nani kuongeza damu. Alafu kuna kingine uwezi kupata homa za malaria kwa mama magonja inapunguzwa. Msa, kupata vitamini A afu kujenga mwili. Ukisha kula mboga ya majani napata afya kwa binadamu. Mimi naitwa Robert Ari wa Kabenga. Mboga mboga na matunda msaidia vitamini A. Naitwa Lina yana faida ya kuongeza damu pia yanaongeza nguvu mwilini na inatupa nguvu mwilini. Tumbindi, yanafaida ya kuongeza damu, ah tu. yanaleta vitamini, madini katika mili wetu na kujenga mwili msikilizaji hayo ni baadhi ya maoni kutoka katika kijiji hichi cha Kimo wilayani Rungwe mkoa Mbeya ambapo ni kuhusiana na mboga mboga na matunda yana faida gani katika miili yetu kutoka hapa wilayani Rungwe mkoa Mbeya mimi sina laziada, jina langu ni Suma Isaac wa Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show. Asante sana Suma Isaac ambaye ni reporter wetu wa nguvu kutoka katika Radio wa Ushirika ambao tunafanya nao kazi katika jiji la Mbeha. Tutoka katika kijiji cha Kimo, Wilani Rungwe. Huyu ni Arin Sila ambaye yeye ni mkulimo wa kilimo cha matunda na mboga mboga. Akili kwako na reporter wetu Suma Isaac katika jipange wetu leo. Fema Radio Show. Dio show ya kijijanja. This is who we are ipange asante sana kutoka studio na leo basi nimetembelea katika kijiji cha Kimwa wilaya rungwe mkoani Mbeya na lengo hasa la kufika katika kijiji hichi ni kutaka kujua kutoka kwa mwanamke anejishughulisha na kilimo cha mbogamboga na matunda kwa ajili ya matumizi ya chakula au biashara na hapa basi ni naye mama ambaye atajitambulisha jina lake na kilimo ambacho anakifanya mama habari ya saizi Salamu habari kwako. Salama kabisa wasikilizaji wangependa kujua unaitwa nani. Kwa jina anaitwa Irene Sila Ngogo ama Mrs Mapoga ama Mama Mwenda. Mimi ni mama ambaye ninajishughulisha na kilimo cha matunda na mboga mboga hapa katika kijiji cha Kimu kwa ajili ya lisha ya familia yangu na pia kujiongezea kipato kutokana na mauzo ya matunda pamoja na mbogamboga. Ah mboga. uh, wasikilizaji wangependa kujua uliianzaje kilimo cha mbogamboga mboga na matunda. Nilianza kwa kulima katika eneo dogo kwa ajili ya kujikimu mimi na familia yangu. Lakini baadaye nikapata elimu kutoka kwenye mradi wa TAP kuhusiana na kilimo cha matunda na mbogamboga. Nilipoo kukubali na kuipokea elimu hiyo Nikajitanua zaidi nikaanza kulima hicho kilimo nikaweza kujenga green house nikawa na eneo la wazi, bustani ya gunia, bustani ya kichuguu na hata pia shamba la matunda. Jipange. Na mbali na kipato unachokipata kutokana na kilimo hiki, ni manufaa gani mengine unayoyapata? Kilimo cha matunda na mboga mboga kina manufaa mengi, machache kati ya hayo ni kama kuweza kuondoa magonjwa madogo madogo katika familia na pia kuongeza kipato cha familia ambacho kina kidhi mahitaji kama vile unabadilisha badala ya kupika mchicha ukauza mchicha ukanunua dagea badala ya kupika labda spinach ukauza spinach ukanunua kilo ya nyama sabuni chumvi na kadhalika. Na unawaambia nini watu ambao hawana utamaduni wa kutumia mboga mboga katika milo yao kila siku pamoja na kuwa wanalima na kuuza kwa wengine. Ninapenda kuwashauri kwamba familia kwanza alafu mambo mengine baadaye kwa maana ya kwamba Wajitahidi kuweka mboga mboga katika milo yao na pia waweke matunda katika mlo wowote wanaopata asubuhi, alafu ile ziada ndipo wauze kwa ajili ya matumizi mengine. Na ni vitu gani vinahitajika ili mtu aweze kulima kilimo rahisi cha mboga na matunda kwa matumizi ya nyumbani? Kilimo cha mboga na matunda kwa matumizi ya nyumbani ni rahisi sana, mtu hahitaji kuwa na eka nyingi za ardhi, anaweza kawa na eneo dogo ambalo akaweza kulima matuta mawili matatu na hata kwa yule ambaye anakaa maeneo ya mjini ama hata katika nyumba za gorofa anaweza kawa na bustani ya gunia akaipandisha huko juu gorofani akaweza kumudu kwa sababu yenyewe haihitaji maji mengi maji litatano zinatosha kwa siku kwa ajili ya bustani hiyo pia anaweza katengeneza bustani ya kichuguu ambayo pia haihitaji maji mengi ambayo pia inaweza ikamsaidia yeye kupata mboga mboga kwa familia na ziada kauza pia. Jipange. Na labda mama kwa kumalizia familia yako imenufaikaje kwa kula matunda na mboga mboga? Familia yangu imenufaika sana kwa sababu haisumbuliwi na ya mara kwa mara ambayo yanatokana na ukosefu wa labda vitamini na protini katika miili yao. Na pia imeweza kujikidhi na mahitaji machache kutokana na mauzo ya matunda pia na mbogamboga. Msikilizaji nadhani utakuwa umepata taswira halisi kuhusiana na mwanamke anajishughulisha na kilimo cha mbogamboga na matunda kwa ajili ya matumizi ya chakula au biashara. Na kutoka hapa kijijini Kimo wilani Rungwe mkoani ni Mbeya. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Suma Isaac wa Fema Radio Show. Jipange. Fema Radio Show. Dio show ya kijanja. Naam, huyu alikuwa ni jipange wetu leo kutoka katika kijiji cha Kimo, Wilaya ya Nirungwe. Irene Sila ama Mama Mwenda akizunguzia masuala mbali, mbali kuhusiana na kilimo cha matunda na mboga mboga. na kulima kilimo cha matunda na mboga mboga kwa ya matumizi ya nyumbani, unaweza pia ukapata ziada ambayo inaweza kukusabishia We kupata kipato. Afya bora, lakini vile vile pia nimejifunza kitu kimoja, kwamba kumbe kuna kilimo kingine kinalitwa kilimo cha gunia na kilimo cha kichugu ambacho hakitumii maji mengi sana. Na sasa ni wakati wa kuweza bwana naishi ndani ya Fema Radio Show. Ameletulea nini leo akiwa na mtoto wake Tunu ambacho tunaweza tukajifunza kutoka kwake? Ruka tu. Binti yangu Tunu, attention. Mguu pande, mguu sawa, nyuma geuka. Nyuma geuka. Mguu pande. Wewe Tunu, acha uzembe wewe. umelewa? Jukumu la ulinzi wa mili yetu uko mikononi mwetu. umelewa? Eh hey. Na nabudu hapa ulinzi hatuhitaji panga katika uo ulinzi hatuhitaji shoka hatuhitaji mkuki wala bunduki kitu ambacho tunachokihitaji hapa nilishe bora na maanisha kula mboga za majani za kutosha kula matunda ya kutosha eh hey, ili mili yetu iwe na afya bora na miliedu ikishakuwa na afya bora binti yangu tutakuwa na uwezo wa kumsambaratisha adui magonjwa. Eh, hey, tunamsambaratisha adui magonjwa, tunafanya shughuli zetu barabara bila matatizo, bila vikwazo, bila vipingamizi Kwa mfano mwanangu, ukitaka kusoma, unasoma sababu afya imetulia. Ukitaka kucheza michezo yoyote unacheza, afya yako iko njema. Eh, hey. hata ukitaka kumwaga kiduko, unamwaga kiduku sababu afya imetulia wewe. Hey. <laughs> Rukaju. <laughs> <laughs> Haya, huyo ni bwana Aisha ambaye ni champion wa masuala ya jinsia na wanawake katika kuwakilisha ndani ya Fema Radio Show. Anamfundisha mtoto wake aweze kula vizuri ili baadaye Haweze kuja kuwa mchezaji kiduku maarufu <laughs> bila shaka. <laughs> okay, basi moja kwa moja tunaenda kwa mtaalamu masuala ya lishe kutoka idara ya kilimo umwagiliaji na ushirika katika jiji la Mbeya ambapo tunakutana na ripota wetu ni Mbilo akituletea jembe wetu wa leo kutoka huko. Jembe wetu anasema kitu gani leo? Karibu Amani Mbilo, ripota wetu wa nguvu kutoka Radio Ushirike ndani ya Fema Radio Show. ubora, vuna hongera. Jembe jembeni. Asante sana studio. Nipo katika ofisi ya idara ya kilimo umwagiliaji na ushirika jiji Lambea na hapa nipo na afisa kilimo wa jiji Lambea. Habari yako? Nzuri tu, kariboni. Asante sana. Unaitwa nani? Mi kwa jina naitwa kahitwa ni afisa kilimo jiji Lambea. Mboga mboga na matunda zina manufaa gani kwa lishe binadamu? Asante ndugu mtangazaji. Sisi kama wasta kilimo sana sana tunawafundisha wakulima namna ya kuzalisha mboga mboga pamoja na namna ya kutumia. Mboga na matunda katika mwili wa mwanadamu zina faida kubwa sana. Kwanza zina vitamini nyingi au vinirishi ambavyo nasaidia mwili wa binadamu katika kujikinga na magonjwa mbalimbali, mbali, makuzi mazuri. Kwa hiyo tunawashauri wakulima wetu wazalishe mboga kwanza wale alafu zidio ndo awuze waongezee kipato. Jembe, jembeni. Na mtu afanyaje ili kuweza kuzalisha mboga mboga na matunda kwa njia rahisi? Njia rahisi ya kuzalisha mboga mboga kwanza tunamshauri kila mkulima awe na bustani nyumbani kwake. Kwanza kwa ajili ya manufaa ya familia yake, ipate lishe alafu zidio auze. Ili aweze kulima mboga mboga katika eneo lake, ni lazima awe na kijieneo. Na ile eneo lazima tagawa ili aweze kupanda mboga tofauti tofauti ambazo zitakidhi mahitaji ya mwili wake. Jembe, jembeni. Na unawashauri nini sasa wananchi ambao hawana utamaduni wa kula mboga mboga na matunda? Kutokana na zile sababu ambazo zitaja hapo awali. Kwa hiyo wakulima wengi tunawashauri walime mboga mboga na kuzitumia ili kukidhi mahitaji ya mili ya mwanadamu katika makuzi na kujikinga na maradhi mbalimbali au kunufaika na zile faida zinazotokana na kula mboga, mboga na matunda. Jembe, jembeni. Ikiwa mtu anataka kulima mboga, mboga na matunda na katika eneo lake hakuna mtaalamu, je, hafanyaje mtu huyo? Ah, kilimo cha mbogamboga, wakulima wengi wamesha adapt. Yaani karibu kila familia wana kilimo cha mbogamboga. Iwapo itatokea labda bahati mbaya huyo mtu hana bustani anaweza akapata ushauri kutoka kwa mkulima aliyejirani yake au kwa wataalamu ambao wanapatikana katika kata zetu zote ndani ya halmashauri ya jiji Make kila kata ina mtaalamu wa kilimo ambaye anaweza kumshauri juu ya kilimo bora cha mboga mboga jembe jembeni kuna watu ambao wanalima mboga mboga na matunda lakini wao wenyewe hawali wanauza watu kama hao unawaambiaje namshauri kwamba yani kitu cha kwanza akilima mboga mboga ale kwanza kwa ajili ya lishe na afya ya familia yake alafu zidio, na anaweza akauza ili kwa ajili ya kuongezea kipato lakini kitu cha kwanza alime kwa ajili ya kulisha familia yake jembe jembeni na pia zipo zile mila na desturi ambazo zinazuia matumizi ya mboga mboga na matunda hili nalo liko katika kali ya sasa hivi nadhani hizo mila zishapitwa na wakati na starajii kama kuna mila yoyote ndani ya halmashauri ya jiji ambayo inamzuia mwanadamu asile mboga wala matunda kwa sababu mboga ni invinirishi ambavyo vinamwezesha mwanadamu kuwa na makuzi mazuri kumkinga na maadhi ya magonjwa ili aweze kuwa na afya bora lazima kila mlo tunashauri kila mlo lazima uwe na mboga mboga za majani pamoja na matunda vile vile sisi katika halmashauri ya jiji la Mbeya tunahamasisha kila kaya ku na miti ya ya matunda. Miti hiyo atapata matunda kwa ajili ya lishe ya familia yake, ataboresha mazingira, zidio la matunda yale atakayotokana na hiyo miti ya 4, atauza, ataongeza kipato cha kaya. Jembe, jembeni. umezungumzia kuhusu vinilishi. Ulikuwa una maanisha nini? namaanisha kwamba vinirishe ni kwa mfano kama vitamini zinazopatikana katika mboga mboga kwa mfano kama vitamini A ambazo zinasaidia katika uono mzuri wa macho kwenye matunda tunapata vitamini C ambazo zinasaidia kujikinga na mwili wa mwanadamu kutokana na magonjwa mbalimbali kuna beta carotines zinazotokana na matunda pia kuna vitamini B1 mpaka 12 ambazo pia zinasaidia katika kuboresha afya ya mwanadamu. Kama ambavyo mlivyoweza kumsikiliza mtaalamu wa maswala ya lishe na chakula akizungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kutumia mboga mboga na matunda. Kutoka ofisi ya idara ya kilimo umwagiliaji na ushirika katika jiji la Mbeya. Mimi naitwa Amani Mbilo wa Fema Radio Show. Jembe, Jembeni. Fema Radio Show. Dio Show ya Kijanja. Kinyacha. barabara kabisa, sante sana amani mbilo akiwa uh, ametuletea mama yetu Advera Kahitu ambaye yeye ni wa masuala ya lishe kutoka idara ya kilimo mgiliaji na ushirika katika jiji la Mbea vitu vya msingi mvavo kama vile nimemwelewa vizuri hivi uh, mtaalamu amesema kwamba uh, mboga mboga na matunda vinasaidia kwa sisi kuweza kujikinga na maradhi lakini pia vinasaidia sisi katika ukuaji mm, katika ukizima ya binadamu na vile vile pia viinilishe kama vitamin A mfano vinasaidia katika uono wa macho na kuboresha afya kwa ujumla. Asante sana mtaalamu wa nguvu huyo ndio alikuwa jembe wetu na sasa tunaenda kupata burudani ya muziki baada ya kusikia mambo kadha wa kadha. Sheta, akiona KCE na Shikorobo, ndio hao ambao wanaenda kutuletea burudani hivi sasa. Shikorobo, uh -huh. the listen show come come come ay yo banjo cho banjo cho banjo banjo share the share the share ya baba kayla ay na mpenda lakini sina kitu shigololo natamani mimi anipewa vitu shigololo ay nataka Ni kanadorezo anjonjo akilinga lazima wa wa chune give me another cigarette you sure oh of so. my head my shoulder my knees it because i love you so every day and night i're at chodi Kalamu na karatasi, karatasi. batan na bidole sema na fema basi haya ule muda ambao tunataka kuweza kuzungumza nao moja kwa moja kupitia sms yako ambayo umetumia kupitia nambari 0753 003 001 katika kujibu swali letu la wiki iliyopita ndio huu hapa leo tutatambua mshindi wetu ni nani na vivyo hivyo pia tutapata swali la wiki hii katika swali la wiki iliyopita lilikuwa inasema kwamba kilimo cha umwagiliaji kinasaidia namna gani katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa hilo ndilo lilikuwa swali la wiki iliyopita na kuna meseji nyingi nyingi sana nikaanza meseji ya kwanza hapo na kwamba kilimo cha magiliaji kinasaidia kwa namna zifuatazo katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa moja kinatupa uhakika wa chakula wakati wote bila hata kutegemea mvua mbili hutuongezea kipato kwa muda wote Tatu, kinaepusha kupanda na kushuka kwa bei kwani bidhaa muda wote zinakuwa zinazalishwa na nne na mwisho kinaboresha afya zetu kwani tunaweza kupata mboga kwa muda wote Unaitona nani na unatokea wapi ndiyo kitu ambacho umesahau kuniandikia Mese nyingine nasema kwamba kinasaidia mfumo um, ufuatao Moja, pale mvua zinapokata na jua kuwa kali kilimo hicho husaidia zaidi Mbili kiangazi kwa sababu wakati wa kiangazi umwagiliaji unafaa zaidi kwani jua huakali na kusababisha mimea. Naona kama umekirudia kile kitu mtacho pale juu, huo unaitwa Milan uh, Chanto Nkau kutoka Shelui Iramba kule Singida. Mese nyingine inasema kwamba umwagiliaji usaidie kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu zifuatazo. Moja, Huweza kufanyika muda wowote hata kama hakuna mvua. mbili Mazao yanapatikana muda huo kutokana na kilimo ambacho hufanyika kwa mwaka mzima. Tatu, kama upatikanaji wa maji ni rahisi, mkulima anaweza kulima mazao mbalimbali mbali kwa kubadilisha kila msimu. Huyu anaitwa Jaros Kiyeeu, yupo Migongwa Igunga kule Tabora. Mese nyingine nikishika hapa inasema kwamba kilimo cha magiliaji usaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa njia zifuatazo kwanza kabisa kusaidia kustawisha mazao katika majira yoyote ya mwaka pili husaidia kukuza kipato cha mkulima kwa ni mkulima huweza kujipatia mazao muda wote ule tatu humwezesha kustawisha mazao hata kama mvua imechelewa au ipo katika kiwango cha chini na nne husaidia kuepo katika mazao sokoni kwa kipindi chote anaitwa Joshua laithon. Na mese nyingine hapa nikishika inasema kwamba lazima tuanzishe kilimo cha umwagiliaji sio kutegemea mvua tu na pia lazima tuzingatie kanuni bora za kilimo kwa mfano kuacha nafasi kati ya zao na zao Unaito nani kutoka wapi ndugu yangu ndiyo kile ambacho napenda pia kuweza kufahamu kutoka kwako. Anasema kwamba ili kupata mazao bora, ujumbe nyingine hiyo, inasema tuzingatie ushauri wa kitaalamu. Ndio jibu lake ambalo ametoa, lakini unaitona nani kutokea wapi tena ni kile ambacho ningependa kuweza kufahamu kutoka kwako. Nitakabiliana na hali ya hewa kwa kutumia mbegu bora na kulima mazao yanayoendana msimu kwa mfano kama kipindi cha masika panda mazao yanayoendana na kipindi hicho na pia nitalima kwa kuweka mitaro inaitwa stela anatokea wapi Ndiyo tambo tu pia ni kufahamu hata wewe ungependa kusikia kutoka kwake. Mesi nyingine ya mwisho kabisa anasema kwamba anaitwa mchoraji wa njira kilimo cha umwagiliaji kina faida kwa mkulima kwani ya mkulima hasara ya kutopata mazao wakati wa kiangazi na gharama za kufikiria shida ya maji ya kilimo hicho. Na katika swali la wiki iliyopita ambalo liko inasema kilimo cha umwagiliaji kinasaidia namna gani katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa mshindi wetu katika message ambayo nimesoma anaitwa Jaylos Kiyeyeu akitokea migongwa kule Igunga Tabora <tos> Yeye yeah, yeah, Jailosi Kieyeu walisema kwamba umwagiliaji husaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu zifuatazo moja huweza kufanyika muda wote hata kama hakuna mvua za kutosha. Mbili, Mazao yanapatikana muda wote kutokana na kilimo kufanyika kwa mwaka mzima. Na tatu na mwisho amesema kama patikanaji wa maji ni rahisi, mkulima anaweza kulima mazao mbalimbali kwa kubadilisha kila msimu ndio ndiyo alikuwa majibu ya Jairos Kiyeu ambaye ndio amekuwa mshindi wetu wa swali la wiki iliyopita. Hongera sana Jairos Kiyeu na timu zimefaila radio show itawasiliana nawe na kuweza kupata zawadi yako. Hapo hapo ulipo. Na sasa wewe pia unaweza kuwa mshindi wa swali letu la wiki hii kwa kuandika jibu lako na kutumia kupitia nambari sifuri 003 001 kwa swali lifuatao. Swali letu la wiki hii linasema kilimo cha matunda na mboga mboga kina faida gani katika miji yetu kilimo cha matunda na mboga mboga kina faida gani katika simu yetu kumbuka unaenda katika sehemu ya ujumbe mfupi unaandika neno radio acha nafasi alafu andika jibu lako kisha tuma kwenda namba moja na kama utakuwa umekosa kusikiza kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa unaweza pia kutupata kupitia mtandao wa kijamii ambao ni Facebook feminahip 1169 na pia unaweza kutufollow tukakufollow pia katika Twitter at femina here fema reading show this is who we are basi poa dakika 30 za Fema Radio Show ndio hizi ambazo zinaenda kukatika hivi sasa lakini tunamaliza kwa kuweza kusikia mishe za shamba katika kuweza kupata majanga na harakati mbali mbali ambazo zinakuwa zinaendelea shambani ambazo mtu kamwe hatoweza kusahau leo kwako bwana mmoja anaitwa Elam Felix Mokolo ambaye yeye ni mkulima mdogo wa matunda na mboga mboga akituletea majanga yake na mishemishe mishe zake za shamba kwa siku hii pekee mishemishe za shamba jina langu naitwa Eram Felix Mwakolo mkaji wa kijiji cha Ilolo kata ya Kiwira wilaya Dungwe Tukuyu e, mnamo mwaka jana mwezi wa sita baada ya watu watapu kututembelea kwa ajili ya kutohamasisha sisi wakulima wadogo kutohamasisha tuondoke kwenye kilimo kilimo cha, cha, cha, cha kujikimu tuingie kwenye kilimo cha tija baada hapo tuliwezesha kupe, nilipewa milioni moja kwa ajili ya kuniwezesha kununulia mbegu na mborea na madawa na shirika hili la Tapo la Kimarikani baada ya kupewa wa mkopo ndio mnaona katika eneo tuliosimama kutoka eneo hili mpaka kule chini Nikaa nimefukia kabeji kama miche zaidi ya 1000 Itunzo vizuri na walikuwa natutembelea ilikuwa nzuri kabisa hata ipvfikia wakati wa mauzo bado tulikosa soko. Kukosa soko haikuvunwa hata kabeji moja kwamba nipeleke sokoni. Kwa zote ziliishia humumu. Zikaozea kama mborea. Na wale wafugaji kama wanguruwe, wangomba walikuwa wanajikatia tu kwa sababu tukaona hakuna mali pengine pa kupeleka. Nilitarajia katika kwanza miche hiyo miche 1000 nitarajia kupata zaidi ya milioni tano ningeweza kuzipata hizo na ningezipata hizo tungekuwa nimetoka kwenye umasikini kwa kutokana na ario, bado tunarudi nyuma baada ya kusonga mbele na Rudy nyuma kwamba naendelea kukosa mtaji mishemishe za shamba phima redio show do you sure yakikijanja haya msikilizaji hayo ndiyo yalikuwa majanga katika mishemishe mishe za shamba na huyo alikuwa ni Elam Felix Mwakolo mkulima mdogo wa matunda na mboga miche elfu 10 alafu yote pia iwezi kuozea shambani kwa sababu hakuna soko ni changamoto kubwa sana na pigo kubwa sana ambayo mtu unabidi kuweza kujiandaa ili siweze kukuta. Kwa hiyo ni vyema ukaweka maandalizi mazuri kama mkulima ili changamoto kama hiyo isikukute na ukaweza kunufaika na kilimo chako mapema. Ya yeah, hapo awali wa kulima walikuwa wanasubiri wateja wawezi kuwafuta shambani. Ndio maana vitu vikawa vinaweza kuozea shambani. Lakini kupitia mpango um, huu wa programi ya top sasa hivi wanasaidiwa kuweza kutafuta masoko na wanawaletea masoko ya uhakika na kwa hiyo wakulima wanaohakika wa kupata masoko yaliyobora na kuweza kuuza bidhaa zao tumeshapiga story nyingi sana tumeshazungumza mengi sana lakini sasa ni wakati wa kuweza kukwaga kwa sababu kila lililokuwa na mwanzo kosi kuwa na mwisho niwashukuru tu shirika wangu wa nguvu TAP Tanzania Agriculture Productivity uh, Program vile vile bila kwa kusahau ACT agriculture council of Tanzania lakini Tanzania Hot culture Association na pia washirika wetu wa nguvu Best Dialogue Kumbuka kwamba fema Radio Show kwako na Femina Hip ambapo pia unaweza kutupata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook unaweza kutupata kupitia Femina Hip 1999 lakini vile vile kwa kutumia jua Twitter Tufolo, follow to kufollow alafu basi moja kwa moja kupitia at Femina Hip. kumbuka kwamba leo tulikuwa tukiangalia faida ya matunda na mboga mboga kwa afya na vile vile tumemsikia mtaalamu akizungumza maswala ya kwamba uh, makuzi kujikinga na maradhi ni moja ya faida za kutumia mboga mboga na matunda vile vile vinilishe vinaweza pia vikusaidia katika kuboresha afya yetu kwa undani nami sina la ziada uliko nami Muhammad Vumbagu paka katika kipindi kijacho ni kwa Kwaheri, endelea kutegeskio sikio Femina Radio Show.